Ванкморпорку була північ. Та велике здвоєне місто знало тільки одну відмінність від днем і нічю вночі темніше. На базарах було людно, біля дверей борделів були натовпи охочих. Усі, хто не дотягнув до верхівки харчового ланцюга, в заплутаній і давній, як світ бандитській екосистемі міста, тихо повезли за течією дном крижаної річки зі свінцевими грузилами на ногах. Торгівці найрізноманітнішими незаконними і протиприродними задоволеннями вели свої темні справи. Грабіжники грабували, ножи виблискували зоряним світлом у темних закаулках. Астрологи починали робочий день, а в затінках нічні вартові і остаточно збужеволів і калатаючий в дзвін кричав «Дванадцята! І все! а а, -а, -а, -а, -а! Однак торгова палата Ангкор-Порка навряд чи погодилась би з твердженням, що від болота це місто відрізняється лише кількістю ніг у крокодилів. Та й дійсно, були в Ангкор-Порку особливі місцини на пагорбах, де ймовірність вітерця була відмінною від неймовірності. Ночі були тихі, і повітря солодко пахло невідомими квітками. Тієї ночі, про яку піде мова, до квітів домішувалося запах селітри, адже це була 12 річниця вступу Патріція на посаду. Антморк Порк випробовував на собі численні форми правління і зупинився на тій формі демократії, яка визначається формою «одна людина, один голос». Тією однією людиною був Патріцій, він же й мав той один голос. І він запросив численних, тобто п'ять сотень, друзів на чарочку і фейерверки. У садах навколо палацу чувся сміх і подеколи пристрасне речання. І свято досягло того дивного етапу, коли всі вже вибили більше, ніж було варто, але все ще не валилися з ніг. Це такий стан, у якому люди роблять те, про що потім згадують із червоними відсорми обличчями. Наприклад, дмуть, що сили в паперові свистки, і сміються аж нудить. Насправді, десь близько 200 гостей Патриція саме вишукувалися один за одним, затинаючись і хвицаючи ногами, вони виконували танок зміїний, старовинний народний морпоргський танець, який полягав у тому, щоби триматися за пояс людини попереду і, вихиляючи стегнами і непристойно регочучи, довжелезною крокодилоподібною вервачкою пройти крізь якмога більше кімнат, бажано, щоб там було побільше битких речей, і періодично хвицити ногою в ритм, уявний чи просто який-небудь. Так вони танцювали вже близько години і пройшли крізь усі кімнати палацу, збираючи всіх підряд. Вже було, крім гостей, зібрано двох тролів, кухаря, головного ката, трьох офіціантів, крадія, який трапився на шляху, і невеличкого домашнього болотяного дракончика. Десь посередині вервочки опинився і огрядний лорд Прутлі з Квірма, спадкоємець славетних квірмських маєтків, і в цю мить найбільшою його тривогою були тонкі і чіпкі пальці, що впилися в його боки. Залитий спиртним Лордів мозок намагався достукатися до свого господаря, щоб якось цій незручності зарадити. Це є. звернувся він через плече до того, хто йшов позаду, коли вони в десяте вихиляли нескінченною кухнею палацу. Можете так не тиснути, коли ваша ласка? Я страшенно перепрошую. Нічого, нічого, старий, а ми знайомі? запитав лорд Прутлі. Завзято хвицаючи ногою в ритм. «Гадаю, навряд! Скажіть, будь ласка, який сенс у тому, чим ми зараз зайняті?» «Що?» – заволав лорд, намагаючись перекричати дзенькіт розбитих кимось скляних дворцят і нестримний регект винуватців. «Що це ми зараз усі робимо?» – запитав голос холодний і терплячий, мов товще льодовика. «Ви на вечірках ніколи не бували?» Обережно тут бите скло. На жаль, я не так часто виходжу в люди, як хотів би. Прошу, поясніть, що це? Це якось пов'язано зі зляганням? Хіба тільки, якщо загальмуємо різко, друже, коли розумієте, про що я? Сказав лорд і по-дружному штрикнув ліктям невидимого співрозмовника. І крикнув «Ой!» Гуркіт попереду сповістив про падіння буфета в нерівному бою з кимось із гостей. «Ні!» «Що?» «Я не розумію, про що ви!» «Не послізніться на вершках, Ковсько! Слухайте, це просто танець, ясно? Для розваги!» «Розваги!» «Саме так! Та-да-та-да-та-да! -та -да -та -да. Хвить!» Співрозмовник якийсь час мовчав. «Хто така ця розвага?» «Це не хтось, це те, що ми зараз усі робимо!» «У нас розвага?» «Мені здавалося, що так!» Невпевнено відповів лорд. Голос за спини чомусь його насторожував. Здавалося, що він потрапляв повизвуха просто в голову. «То що таке розвага?» «Оце!» «Завзято хвицати ногами – це розвага?» «Ну, це частина розваги. Хвиць!» «Чути гучну музику в перегрітих приміщеннях – це розвага?» «Може бути!» «І в чому розвага виявляється?» «Ну, слухайте, вас це або розважає, або ні. Для цього не треба питати в мене. Ви самі відчуваєте, ясно? Як вас сюди занесло, до речі?» Про всяк випадок запитав він. «Ви, друг Патріція?» «Скажімо так, він мій постачальник. Я вирішив дізнатися більше про людські задоволення». «Здається, у вас усе ще попереду». «Це правда. Щиро перепрошую за таку кричущу необізнаність». Хочу навчитися цього всього. Даруйте, що знову запитую, але оці люди, для них це розвага? Так? Значить, це все розвага. Добре, що ми це владнали. Обережно стілець, гаркнув лорд Прутлі, якому було вже не до розваг, адже він практично протверезів. Голос за його спиною тихо промовляв. Це розваги. Надміру пити, це розвага. У нас розваги. В нього розваги, це просто розвага, яка чудова розвага. За смертю наступним у вервичці був Патриціїв болотяний дракончик. Він похмуро дивився в кістляву спину, тримаючись за кісляви тазові кістки, і міркував так Охорона ж, мохорона, та коли проходитиму повз відчинене на вікно, тільки мене й бачили. Келлі різко сіла на ліжку. Ані кроку. Промовила вона. «Вартові! Ми не змогли його спинити!» Сказав перший вартовий, присоромлено з за одвірка. «Він просто пройшов!» Сказав другий вартовий за іншого одвірка. «А ще черівник сказав, що все гаразд і що треба його вислухати, бо... Гаразд, гаразд! Але так і загинути можна!» Відповіла принцеса нетерпляче і поклала арбалет назад на приліжковий столик, необережно забувши про запобіжник. Щось класнуло, тятіва бренькнула об метал, в повітрі коротко свиснуло, і хтось застогнав. Це був гостроріз. морт кинувся до нього. «З вами Сегараст? Ви поранені?» «Ні», – слабким голосом сказав черівник. «Не поранений. А ви як?» «Трохи втумився, а що?» «А, нічого, нічого. Не тягне ніде? Не підтікає?» «Ні. Чому ви питаєте?» «Та так, неважливо». Гостроріз розвернувся і уважно оглянув стіну за мортовою спиною. «Хіба мертві не заслужили спокою?» – в'їдливо запитала Келлі. «Я сподівалася, що коли вже мертва, то можна буде виспатись нарешті». Обличчя в неї було таке, ніби вона незадовго до того плакала. Морт здивовано усвідомив, що вона про це знає і тому лютує ще більше. «Це якось несправедливо», – сказав він. «Я прийшов допомогти. Правда, Гострорізе?» а? Гостроріз саме знайшов арбалетну стрілу, що врізалася в тинк, і вкрай підозріливо її роздивлявся. «А, так-так, для цього і не прийшов, але не поможе. Перепрошую, а є в когось нитка?» «Допомогти?» – гаркнула Келлі. «Допомогти? Та коли б не ви?» «Ви були б мертва все одно», – сказав Морт. Принцеса дивилася на нього з роззявленим ротом. «Але я би про це не знала, а знати найгірше!» «Надаю вам обом краще піти!» сказав Гостроріз вартовим, які намагалися не привертати уваги. Але спис лишить? Дякую. Слухайте, сказав Морт, у мене на дворі кінь. Дивовижний. Я вас куди завгодно можу забрати звідси. Не треба чекати тут. Ви про монархію небагато знаєте, правда? Сказала Келлі. Ем, ні. Вона до того, що ліпше бути мертвою королевою у власному замку, ніж просто людинкою десь інде, пояснив Гостроріз. Він загнав спис у стіну поряд зі стрілою і намагався відслідкувати, куди той вкаже. «Все одно це б не допомогло б. Склопіння не над містом, вона над нею». «Над ким?» – сказала Келлі таким крижаним тоном, що від нього молоко місяць не скисло б. «Над її високістю», – автоматично виправився Гостроріз, примружившись уздовж держава. Він витягнув стрілу з тіньку і спробував вістря пальцем. «О, не забувайся!» «Але якщо ви лишитеся тут, то помрете!» – крикнув Морд. «Тоді доведеться всьому дисковий показати, як помирають королеви!» – відрізала Келлі так гордо, наскільки це тільки було можливо, коли ви вбрані у рожево в'язану пижаму. Морд сів на край ліжка і опустив голову на руки. «Я знаю, як помирають королеви!» – пробурмотів він. «Точно так само, як і звичайні люди. І декому не хотілося б, щоб це сталося!» «Перепрошую!» втрутився Гостроріз. «Я хотів би оглянути той арбалет. Не звертайте уваги». «Я піду на зустріч долі, гордо дивлячись вперед», сказала Келлі, та в її голосі тремтіла невпевненість. «Ні, не підете. Даруйте, та я знаю, про що кажу. Повірте на слово. Нічого гордого в тому немає, просто помрете». «Так, але важливо, як це станеться. Я помру благородною смертю, як цариця Езерель». Морт нахмурив лоба. Історія була для нього неораним полем. «Хто це?» «Вона правила хапонією, у неї було багато коханців, і вона сіла на змію», сказав гостроріз, який саме натягував арбалет. «Вона зробила це навмисне, через нещасне кохання». «Я пам'ятаю тільки, що вона приймала ванни з ослиним молоком. Дивовижна штука історія», промовив гостроріз глибокодумно. «Стаєте царицею, 30 років володарюєте, закони ухвалюєте, оголошуєте війни». «А пам'ятають про вас, що від вас гомунило маслянкою, і що змія вкусила вас у...» «Вона моя далека родичка!» – крикнула Келлі. «Тож не терпітиму про неї жодного кривого слова!» «Можете обоє замовкнути і послухати мене!» – крикнув Морт. Запала тиша. Гостроріз старанно прицілився і вистрілив Мортові в спину. Ніч полишила останніх своїх жертв і рушила далі. Затихли вже навіть найрозпустніші вечірки, і гості розповзлися по ліжках, своїх чи чужих. На зміну їм, людям денним, заблукалим у часі подорожнім, на вулиці виходили справжні хазяї ночі, чий хліб – темні й серйозні справи. Справи ті мало відрізнялися від перетаманних ангморпорцям денних справ. Просто ножі вислазалися за поясів охочіше, а усмішки траплялися значно рідше. У затянках було тихо. Чулися хіба злодійський посвіст і оксамитовий шелест кроків тих, хто пересувався містом мовчки, обережно і діловито. У шинковому провулку набирали обертів ігри кульгавого бо. Кілька десятків постатей всілися навколішки чи навпочепки навколо витоптаної ділянки, де восьмігранні кості викидали коники, навчаючи присутніх оманливої правди про світ статистики і її ймовірності. «Три! Туфалові очі, так і так!» «Попався ти, Грудко, цей дядько вміє кості кидати!» «Не перший день це роблю!» Грудка Мгак був опицькуватим плосколицим чоловічком, представником племені з Середніх земель відомого виняткової здібності до гри в кості, особливо коли вони збиралися подвоє і мали намір обдерти як липку когось третього. Він взяв кості і оглянув їх, подумки проклинаючи, Бо, який теж славився талантом до підміни костей, та зараз той талант його, очевидно, підвів. Тоді Грудка побажав передчасної смерті таємничому незнайомцю, який сидів навпроти нього. Тоді кинув Кості в багно. Ще би раки засвістіли! Бо забрав Кості і віддав їх незнайомцеві. Коли той повертав голову до Грудки, одне око слабенько блиснуло. Грудка був вражений, заледово помітив змазаний слід перекинутих костей між уманливо кривих пальців Бо. А він же пильно стежив. Боляче було слухати і дивитися, як кості торокотять у долонях незнайомця, а тоді описують дугу в повітрі, падають і підморгують зорям двадцятьма чотирма Досвідченіші мешканці затінків, про всяк випадок, відсунулися від незнайомця, адже таке везіння могло швидко принести за собою страшне невезіння, особливо коли грати в кості із кульгавим Бо. Бо стиснув кості в долоні так, ніби на гашетку натиснув. «Усі вісімки!» – сказав він. «Аж моторошно, як вам щастить добродію?» Решту глядачів мов корова язиком злизала. Лишалося тільки двоє непривітних чоловіків. Якби бо вів бухгалтерію, в статті виробничих видатків ці двоє проходили б по графах «Основні засоби виробництва» і «Виробниче устаткування». «Може, це не везіння?» – додав він. «Може, це чари?» «Я великий противник таких методів». «Заходив до нас якось чародійчик, розбагатіти хотів, вів далі, бо не пригадую, що з ним далі було, а, хлопці?» «Поговорили з ним про те й все, і лишили в у проїзді, і в медовому провулку, і ще в кількох місцях уже не пригадую». Незнайомець підвівся, чоловіки оточили його. «На це немає жодної причини, я тільки хотів зрозуміти». Яке задоволення люди утримують від нескінченного випробовування законів імовірності? Імовірність тут ні до чого. Ну, ми познайомимося з ним ближче, хлопці. Те, як події розвивалися далі, лишилося в пам'яті хіба що бородячого кота, одного з тисячі міських котів, який саме перебігав в рулок дорогою на побачення. Він спинився і зацікавлено спостерігав. Хлопці завмерли, вихопивши ножи. Навколо них мерехтів орол, ядуча фіолетового світла. Незнайомець відкинув із обличчя капюшон, підняв із землі кості і втлющив їх у завмерлу долоню, бо той розтуляв і стуляв рот, очі його марно намагалися не бачити того, що було перед ним, і вішкірялися. Кидай! бо спромігся опустити погляд на свою долоню. На що граємо? прошепотів він. Якщо виграєш, то відмовишся від цих дурних спроб нав'язати випадку відповідальність за людські діяння. Ага, так. А, а якщо програю, шкодуватимеш, що не виграв, бо спробував ковтнути, та в роті було сухо. Знаю, я багатьох убив двадцятьох трьох, якщо бути точним. І пізно казати, що шкодую про це. Такі речі мене не обходять. «Тепер кидай кості!» Бо заплющив очі і кинув кості. Він надто нервував, щоб спробувати фірмовий кручений кідок. Не розплющував очей. «Всі вісімки! То як не так уже й тяжко, правда?» Бо зумлів. Смерть знизав плечима і пішов геть. Спинився на хвильку почухати за вухом бродячого кота, який саме пробігав повз. Наспівував щось сам собі. Смерть не знав, що це на нього найшло, та цей стан йому подобався. «Ви ж не могли бути певні, що спрацює?» Гостроліз розвів руки, немов закликаючи до примирення. «Не міг, та я подумав, хіба мені є що втрачати?» І відступив. «Вам втрачати?» – закричав на нього Морд. Він рішуче вирвав стрілу з опори балдахіна над принцесиним ліжком. «І не кажіть, що оце пройшло крізь мене!» – гаркнув він. «Я навмисне стежив» сказав Гостроріс. «І я бачила», – підтвердила Келлі. «Це було так страшно. Стріла вийшла там, де ваше серце». «А я ще бачив, як ви крізь кам'яну колону прийшли», – додав Гостроріс. «А я бачила, як ви на коні крізь вікно влетіли». «Так, але я тоді був на роботі», – вагомо завважив морд і махнув рукою. «Тоді все не як завжди, а інакше, і...» Він затнувся. «Ви так на мене дивитеся?» Ті на мене теж так дивилися в шинку сьогодні ввечері. Що зі мною не так? Не так те, як ви щойно махнули рукою крізь цей стовп. Ледь чутно сказала Келлі. Морт тупо подивився на свою долоню, а тоді постукав кулаком по дереву. Бачите? Тверді. І рука, і дерево. Ви казали, на вас в шинку якось не так дивилися? Нагадав гостроріс. Що ви там робили? Ходили крізь стіни? Ні. Ну, тобто, ні, не ходив, тільки випив того е, помирано, здається. Помияну? Так, смакує, ніби гнилими яблуками. Так дивилися на мене, ніби це отрута якась. А ви скільки випили? Десь кухоль, я не дуже пам'ятаю. А ви знали, що помиян найміцніший спиртний напій від столата до вівцескель? Допитувався чарівник. Ні, мені ніхто цього не казав. Але який стосунок не знали? Повільно повторив гостроріз. «Ви не знали. Це, мабуть, нам про щось говорить? Який стосунок це має до порятунку принцеси? Мабуть, жодного. Та я би заглянув у свої книги все одно». «Тоді це все неважливо», – твердо сказав Морт. Він розвернувся до Келі. У виразі її обличчя можна було роздивитися натяк на захоплення. «Гадаю, я можу допомогти», – сказав Морт. «Гадаю, я міг би скористатися дуже потужною магією. «Магія не дасть тому склопінню зчихнутися, правда ж, осторирізе?» Моя з таким не впорається. Це має бути щось дуже серйозне. Та й тоді я би певен не був. Дійсність міцніша за... «Мені час і ти», – сказав Морд. Прощавайте, До завтра». «Уже завтра?» – завважила Келі. Морд дещо знітився. «До вечора тоді», – сказав він трохи нервово, а потім додав. «Я відбуваю». «Відбуваєте що?» «Це він по-геройському» лагідно пояснив Гостроріс. «Не може стриматись!» Морд насупився на нього, сміливо усміхнувся до Келі і вийшов із спокою. «Міг би й двері відчинити», сказала Келі, коли Морд зник. «Гадаю, він просто засоромився трохи», сказав Гостроріс. «Всі ми це проходили». «Що саме, ходіння через речі?» «Можна і так сказати. Радше наштовхування на них». «Мені треба поспати», сказала Келі. Навіть мертвим треба іноді спочивати. Гостер Різа, дай спокій арбалету, будь ласкавий. Упевнено для черівника неприпустимо прибувати у самому удамському дамському будуарі. А? А хіба я тут сам? Ви ж тут. У тому-то і річ, хіба ні? Ой, так, пробачте. Я... Зранку побачимося. Добраніч, Гостер Різа. Зачини за собою двері з того боку.